Вона така дивно яскрава, мов калиновий сік, і така ж рідка. Не така, як у кіно, де кров схоже на мед чи чорнила. Батько присідає поруч, що сили тормосить її за плечі. Що більше тормосить, то більше лунають дзвони, а крізь них долинає голос. «Скажеш матері, приб'ю!» Підказує, височить над ними, загорнута у простирадлому статуя чи примара. А може, усе на краще, каже вона. Стули пельку, каже батько. Вона не хоче їх чути. Голосніше вмикає дзвони, вони рятують її від цих голосів, виривається. Вона так міцно виривається з його рук що з носа ще більше б'є червоний струмок. Б'є і потрапляє прямо до рота, солоний і гарячий. Вона колтає і спльовує його, і мчить до дверей на сходи. Мчить повз заведені жигулі, повз здивовані обличчя Ярика і його батьків за склом, повз усе це свято, котре вмить стає для неї чужим. Чить до арки, аби лише швидше зникнути з їхнього горизонту, від їхніх розпитів. Про це нікому не можна говорити, нікому. Тепер ці дзвони бренітимуть у її голові завжди. Мчить крізь дворики, ковтаючи горлом кров. Здається, вона тече всередині, по самому горлу, як вода. Вона дивиться на вікна, шукає одне – із порожньою кліткою. Влітає на потрібний поверх розчахує двері, знаючи, що вони завжди відчинені. На порозі над нею змахують крила чорного плаща. Вона падає в них. Чорні крила огортають її, здіймають високо у повітря. Вона гойдається в них, мов, у гамаку, серед листей зірок, там, в іншому житті. Що з тобою? Що трапилось? Що? Вона вдивляється в обличчя. Їй страшно. Вмить світ перевертається і стає ворожим, чужим. Якби бути кішкою, забилася б зараз підліжко. Я, я, я, я, я, каже вона, а потім просто хапає повітря ротом, мов риба не може вимовити ані слова. 13 червня я я я прокинулась від власного голосу. Він жив сам по собі і намагався вирватися з гортані чи то стогоном, чи то словом. Від цього стогону й прокинулась. Серце калатало я глянула на годинник третя година. Завжди не можу визначитись щодо часу, чи настає ранок, чи все ще триває ніч. Зараз мені краще було думати, що ранок. У квартирі тихо. Мирослав спав в іншій кімнаті. Я почала тихо збиратися. Джинси, футболка. Обережно пробралась до ванної. Там у нижньому ящику шафи зберігалися інструменти. Я давно не заглядала туди і боялася, що не знайду там потрібного. Але все, що шукала, виявилось на місці. Досить великий і важкий молоток і купа різних цвяхів. Але цвяхи були тоненькими. Натомість під руку потрапив якийсь грубий гак, загнутий літерою «Г» із досить гострим кінчиком. Не пам'ятаю, навіщо він був нам потрібен. Мабуть, його лишили будівельники, коли робили ремонт. Я покрутила гак в руці і вирішила, що це те, що потрібно. Гак і молоток загорнула у рушник і поклала у полотняну сумку. Все це робила тихо, у темряві. О пів на четверту вийшла з будинку. Ранок видався прохолодним, я вийшла на шосе, вирішила йти пішки.